Välkommen till Risbyle. Du står nu framför en av alla de ståtliga runstenar som finns här i området. Visst är den fantastisk? Runstenarna berättar inte bara om människor som levde för länge sedan, utan också om händelser som utspelade sig i en tid långt före vår egen. Många av dem var målade i färgglada, gröna, gula eller röda färger. De var placerade utmed dåtidens landsvägar och farleder och var menade att dra blickarna till sig. Att synas av så många som möjligt. Här får vi stifta bekantskap med Skålhamra-släkten. En släkt som har lämnat spår efter sig på flera ställen i området kring Vallentuna sjön. Här på den västra sidan av sjön kan vi se två runstenar som har rest på beställning av släkten. Låt oss titta närmare på stenen vi har framför oss. Här kan du se något som var typiskt för de äldre runstenarna. Nämligen en bön för den döde. När vi översätter bönen kan vi läsa: "Gud och Guds moder hjälpa hans ande och själ, för att honom ljus och paradis." Låt oss försöka tolka några av runorna i bönen. Just ordet "paradis" ser du i runskriften om du tittar på mitten av stenen. I ormslingan som avslutas på den högra sidan av mitten ser du det första tecknet som ser ut nästan som ett stort B. Den bokstaven uttalas. Nästa tecken ser ut som ett litet T med ett litet snett streck på mitten. Bokstaven uttalas A och återkommer som ordets fjärde tecken. Mellan dessa båda A finns ett tecken som uttalas R. Nu har vi alltså fått ihop ordet para. Nästa tecken ser också ut som ett litet T men tvärsträcket sitter högre upp. Det tecknet uttalas D. Och att det sedan står I och S ser du kanske utan hjälp. Ordet är alltså paradis. Antagligen har denna sten ristats av Ulf i Borresta. Han har inte signerat den, men forskarna ser stora likheter mellan denna och hans andra signerade stenar. En sån står bara hundra meter härifrån, nere vid sjön. Vi vet att Ulf deltog i tre krigståg till England i början av 1000-talet. Om det berättar den sten som idag står vid Orkesta kyrka i Vallentuna kommun. Ulf i Borresta skriver även om sin gode frände Ulf i Skålhamra, varvid vi antar att det var goda vänner, kanske sträde tillsammans i England. Det kan också vara så att det var släkt. Som du hör, så finns det mycket spännande historier berättade i runor på stenarna i landskapet runt omkring oss. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Fortsätt gärna på egen hand. Om du går bort till den andra runstenen ner mot sjön ser du att den är försedd med två kors. Det undre korset är förelagan till Täby kommuns vapen.